Світе тихий. Матвій ще раз обходить свій садок. Дещо поправити треба, яку там занадто обтяжену гілку певніше підперти. Підпора, здається, і міцна. Дивись, Різалма, як зігнуло, говорить він голос. Підпирає, крекче. Коли б його Бог дав продати в ту овочі, як слід? А грошиськів треба, ой, треба, треба. Підпер, постояв, ну, ця вже одна пудиків тридцять дасть, розважає, обтирає об штани руки і простує до клуні. По дорозі піднімає кілька яблук, що попались під ноги, ховає їх до кишені. У клуні проклята курка знов намервила на току, але ні, якого поночі порядкувати, хоча Матвій терпіти не може, як ото всюди свинство таке. Чекай, і станеться і насті. Казав їй сотню раз, «Не пускай до клуні курей, ні баба бабою», – різал ма. До хліва зайшов. Що-то лошаки поробляють. А вони собі спокійно стоять, побрязкують ланцюгами об жолоб та за драбини суху конюшину посмикують. «Хі-ха-ха!» обзиваються лошаки. «Ну-ну, орлята!» -ну, – поплескує Матвій їх товсті зади. «Жуйте, жуйте, завтра в плужок. А сіль ви маєте?» Заглянув у жолоб. «Но солі ще досить стане». Глянув під корови. трясся йома! А під коровами така баюра!» Манька вся в болоті, але їй байдуже лежить собі почмикує в темноті. Засвітив ліхтар, на вишки поліз, вівсяниці старої минулорічної пару в'язок скинув і розтрусив під коровами. А після цього задмухав ліхтар і пішов до хати. Василь уже встиг маленьку нафтову лампочку засвітити. Вона соромливо на коменку притаїлась, але безсоромно коптіла. Гасу, мабуть, нема в лямпі, зауважує Матвій. Ні, я налив. А чого ж так чадить? Прикрути, шкло розбили, трясся, ма. Нічого тобі на господарстві не вдержиться. Шкло розбив Володько, взяв, трубів, трубів, аж тріснуло. «От коли б ту стару одлушпачив добре, то вона за вами пригляділа б», сказав Матвій, і після цього затягнув тенурком. І же херовіями, тайно образующе, співаючи, розглянувся, підійшов до столу, перехрестився розмашним твердим хрестом до ікон, Ікон багато, все старосвітські, все спочаєва нанесені. Перед Богом Саваофом засвітив лампадку, причому довго мявся з гнотом, щоб топився в оливі, а грубі репані Матвіїві пальці не були настільки спритні, щоб виловити його звітіль. І коли загорілась лампадка, Матвій підійшов до Коменка і між Херовимською загасив коптячу лампадку. Після цього в хаті стало півтемно, лише старі закопчені обличчя святих та насуплене чоло бога Саваофа, облиті червонастим світлом, творили весь зміст цього сутінку. Василь, який довго слухав батьківських співів, нарешті не витерпів, і коли батько перейшов на світи тихий, підтягнув і собі за старим, тремтячим, нечистим дискантиком. Батько нічого не сказав, навіть не звернув на це уваги, ніби нічого не сталося. Вони проспівали ще й «Блажен муж» і «Єгда славні учениці» про «Юду злочистивого», що за тридцять срібняків беззаконним суддям тебе праведного суддю придаді. А ніч темна і безмісячна. Місяць зійде щойно аж по півночі, бо вже давно звернулось під повні. Хутір, дбайливо огорнутий, окутаний гоструватою передосінньою пітьмою. Клекіт млина термосить пітьму, а вона чіпляє тендітні зірки, що зриваються і стрімко линуть десь на заставську соснину. Грубий костистий туман поплівся лугом. Похилені верби і верболози нанизують росисті на миста, і не то плачуть, не то радіють.